Бліда із золотистим ластовиннічком на білосніжній шкірі, у волошково-синьому пальтечку з мітно-медовою косою, перекинутою на груди. Обома руками притискала до себе старого, плетеного з лози кошика. Зазвичай у такі збирають бульбу. Левко навіть не глянув, що у кошику. Сльози нарешті прорвалися, і він дав їм волю. «Де ти була?» Я ледь не збожеволів, коли побачив, що тебе немає. В селі, ось дивися, що я принесла. Дістала з кошика слоїчок меду, трилітровий бутиль молока, яйця і буханець чорного хліба. В селі? Вишенько, ти ж із дитинства не виходила з маєтку, тим більш. Я так злякалася за тебе, Левчико, так злякалася за тебе, що про свій страх зовсім забула. Зовсім? Уявляєш? Це вже тепер. Тепер мені так. Боже, як мені страшно. Боже, як страшно. Її затипало, як у пропасниці. Дрібно-дрібно тремтіли тонкі пальці, цокотіли зуби. Тремтіння перейшло в схлипування. Вона упала йому на груди і заредала. Левчику, коханий, тільки не вмирай, чуєш? Не смій умирати. Не смій залишати мене одну. Бо я без тебе не зможу, нічого не зможу, навіть дихати. Чуєш? І він обцілував кожен тремтячий пальчик, спивав пошерхлими вустами сльози, толив її до грудей, таку рідну, таку маленьку, таку беззахисну і таку виявляється, сильну. Як же вона вміє любити, щоб заради кохання переступити через хворобу? яка стільки років тримає її у полоні страхів. Яке ж і справді високе її кохання. Лишенько, турненька моя, чого б це я мав помирати? Гарячка вже трохи спала. Скоро зовсім видужаю. Ми з тобою маємо дожити щонайменше до того часу, коли наше дерево виросте. Підростає воно десь на метр за рік. Так? Так. От стільки часу буде рости наша біла тополька, поки досягне своїх 40 метрів, років 40. От даю тобі слово, раніш як через 40 років не помирати, а далі далі то поле буде шуміти ще років тисячу. І весь цей час буде жити наше кохання. Коли будуть народжуватись наші діти, ми будемо висаджувати ще по одній топольці і так цілу алею на горі висадимо. Вишенька розповідала, а він уявляв як вона йшла від маєтку через міст до найближчих хат на тому березі річки, як на неї дивилися ошелешені односельці, наче на прамару, що прийшла з того світу, як розглядали її дівочі прикраси, котрі вона прихопила разом зі скринькою. Хай вибирають, що завгодно, аби дали молока і меду. Звісно, той перстенек вартує у десятки разів більше, ніж вимінені на нього продукти. Але вона цим не переймалася. Ну що таке золото і дорогоцінний камінець у порівнянні з життям дорогої людини? «Пий, Левчику, молоко з медом, пий, я потім ще піду!» Він пив і думав, як тепер відправити її звідси. До вечора вже все село буде знати, що об'явилася панночка Вишницька. Завтра, а може ще й сьогодні ввечері, по неї прийдуть. Повинні застати її у малому будинку – куди вони ще влітку збиралися перейти разом. Треба придумати версію, де вона була, звідки повернулася. Хто знає, чи їй повірять. А якщо й повірять, то все одно будуть шпигувати за кожним кроком. Отже, вона не повинна спускатись до нього. Але чи погодиться Вишенька на таку розлуку? Мусить. Якщо не заради себе, то заради нього. Мусить. Розділ сімнадцятий Чоловік вільною рукою штовхнув двері. За ними, при тьмяному світлі гасової лампи, постало довге підземелля. Погріб, здогадалася Ніка. Звичайний погріб. Запах квашеної капусти, сушеного кропу й осінніх яблук. Стаїться Антонівок. Голова не паморочиться. У тебе ж до всього ще й гарячка. Промерзла, мабуть, десь добряче, сказав чоловік. Ночі холодні, а ти так легко одягнута. Ну, нічого, ще трохи терпіння, і ми на місці. На якому хотіла запитати Ніка, але змовчала. Хіба він скаже правду? Хто цей чоловік? Не бог це точно, але чи не маніяк якийсь? Назвав її полонянкою. Який же ще полон може бути після того підземелля у стилі ретро? А може вдарити його по голові милицею і втекти? Так ти, а вже ж, і куди ж це вона забіжить з милицею під пахвою? Чи можна взагалі вийти з цього підземелля навіть на здорових ногах? Звідки вона знає? Ні, треба почекати. Сходинки нагору, звичайнісінький вихід із погреба, важкі скріпучі двері. Стежка через сад біжить до дерев'яного будинку. Від нього широка алея, що аж ген опирається в масивну чорну браму. Від брами в обидва боки простягається Кам'яний мор. На алеї з-під квадратиків сірої бруківки пробивається приб'яла трава. За дерев'яним будинком напіврозвалений цегляний.